Euskia Lagun hiragandira mintzaldi ez tabaida tailer edo filma erakustaldiak iruegunez baiona aldean. Eri alde desberdinetako elkarteek, beren behar gabeko proiektuak aurkezu dituzte, baina ez bakarrik zer alternatiba eta zer boruka proposatzen al ziren ere trukatu dute denek. Beti ere, antolatzailek bilan baikoga gaegin dute, matxini dope biziko kidea. Ba, konten gira, bilan positibo da, jindira beho goi bat elkarte, pentsatu bezala orgen glateratik, alemaniatik, uh, egoaldetik, frantziatik, italiatik, eta ongi, uh, parte hartze hona da. Uken txatu izan dugu programazio bat egitea lehen egunean gehiau aurkezpen egun bat, piskat uh, aurgeko forumen antolatzailekera aurkeztu dute haien bilbidea, haien bojoka, eta gaur egun zertan diren, izan daitzaldi bat klima eta behargabeko proiektuen arteko loturaz. Hainan elburua hori zen urte guziz topatzea behargabeko proiektuuen inguruko kolektiboak. Seigarren urtea da, beraz, bai egiten den lehen aldia, eta guri aldi zen ez, pixka bat hemen guk ere parte hartzea pixka bat proiektu horietan, eta kolektibo desberdin horiek emendik nahi dugu atera daitezen indartuak eta metodo behiekin beste lekuetan martxan diren jakiak berriz errepikatuz eta bata bestengandik indartuz. Eta hori zen helburutariko bat. Bagnatu diren gaietan, klima aldaketa eta berezekilarun batean ahakasta izan duen Maximcom ekonomista alter mondialistaren itzaldia, baina baita ere Donostiako metruaren proiektua adibidez, zertan den azaldu ondotik proiektuaren kontradiren xator gala ielkartekoek bestengandik ikasi dutela aitortu digute esperientzia diferenteak dira eh hemen gaudenak albiz datorrenak izan Donostiara ditu ditugu etorriko diraztut garko hita bat hemen dauden mugimendu ez hori asteartean kono mitxelenan itzaldi bat emango dute hemen dauden alemania batzuk eta bizkaia ba, bueno baztutgarteko adibidez gultzatu sintesgarria da handa ere geltoki zentrala lurperatze gaitasmo bat Pasante bat egiteko, trenbide pasante bat, hori da ere fondosako, eh, geltokia maierako bat, eta bihurtu nahi du pasante jarraikuta linea bat, hatxeterena, eta handa irudogaita bi kilometroko tunel bat, eta da makro operazio urbanistiko beldurgarri bat, eh, baina e, gaitzeetan amarnakan mila, milioi eurotaz. Eh. Beste eskala batean da, beste eskala batean, eta andaramata amarrurze borrokan, Eta esatu guain egiten ega astero konzentrazio bat, asteazken ero. Ez? Ba, hauek, astelenero, ero, dara matea marrurte eh? konzentrazioak egiten, eta bagenekien honen berri bagen duen, baina izan da emakume bat, eh, han donostiako partatzen duna proposatu zuena, eta bera, hor ba, forma berri abiatu du. Astero, aile kastelenetan, eta guaztazken ero egiten dugu. Olai, olako hausak ikasten dira, ez? Eh? Hombre, bai, zaila da guain e, lagur biltzea. oso esperientzia nizak dira. E, Uztet, istutu gartekin, badugula antzekotasuna izan dudana oso herritar e, kutsua. Eta mugimendu bat e, bizi lagunena, ez? E, Dade diferentetakoa dienen agusi asko. Olako problematiketan, e, antzadenez bati bat jende helduak erantzuten du. E, esan izan dugu gure hartan agian ere e, zenbait jendea adinekoak Donostiaren eraldaketa ezagutzen ari dira, Azken hogeita hamar ematen ari den eraldakuntza, eta preziazio bat dutela etauro bitritxi da baina gure batzarretan emakume helduek eta lurrazpian biddaiatzea, E, lur, metroa da lurrazpiko, ez sartzea bidaiak egiteko, elduek dute sentibilitate berezi bat ez dutela hori nahi. Nahi dute benetan lurrazalean bidaiatu. Oinez, autobusean, hori aspektu diferentea dira. Gastu sozialena ere bai. E, Badaude, pensionistak partartzen dutela batzuk gure borrokan, oza, dien deldu bat, eta berezik erorun gaztu sozialen eta berriro obra erraldoi bat, dirua xautuko duna, olako goza zalantza batean, gauza asko dira zaki ondo. ez baino, egi eda erantzuna jende de erritarre izaten ari dela. Gazte eskaz joaren metruaren kontra momentuan, elgat beste adibide garbi bat, atxeteren gaia izan da, panxoateliek kade kokidea. Oartu gira ez dela hemengo uh, arazo bat batzik, zein da Frantzia osoan, baita ingrateran ere, bai Alemanian uh, ikusi dugu uh, gauza berdinak gertatzen direla. Eta beraz gure gure borroka ez dela bakartua, baizik eta partekatua Europa osoan. Oartu gira beti egitasmo bat uh, eraikitzeko beti modu berretan uh, ari direla bai gubernuak edo zuzendariak, eh? modu, modu berdinetan ari dira, izan dadin hemen Frantzian edo izan dadin Espainian edo Inglateran, eta denek hala gaituztezen, ta uh, torri dira gure ganat eta erraiteko, baina gure etxan berdin gertatzen da, eta gauzak berdina dira, eta uh, beraz hori biziki interesgarria da or, ikusi izolako gauzak, zen da boroka berdina, uh, zera eraman behar dugu horreupa osoan. Baina denak ados gelitu dira erraiteko uh, boroka garbiena dela mobilizazioa. Eta jende asko mobilizatzen balimada, olako egitasmoa geldiaraztena aldirela. Eta goiteratzi behar dugu bururatzeko Donostiako sato gala ielkartekoek Alemaniako stut garten egin gai den metro egaldui baten berri izan edu tela ere eta prezeski astiakti untan gai hortaz mintzaldi bat emana izanen dela, Donostiako koldo mitxelena gelan.